Очевидно, він був волоцюхою, бо мав на спині торбу. Місто називалося Оутлі, і Кевін підозрював, що то було або у Вермонті, або на півночі Нью-Йорку. «Не знаєте часом, хто наймає працівників тут, в Оутлі?» запитав він старого, щоб хав поперед собою візок уздовж пощербленого тротуару. У візку не було жодних харчів. Він був переповнений усіляким непотребом. І Кевін зрозумів, що той чоловік – пияк. «Забирайся!» – закричав п'яниця. «Геть, жодій! Йовський жодій! Йовський жодій!» Кевін побіг, чкорнувши через вулицю, більше наляканий безумною реакцією цього чоловіка, ніж думкою, що хтось може повірити в те, що він, Кевін, був злодієм. Випивака гукав йому вслід. «Це не Оутлі, це Гільдасвіль. Забирайся з міста, Йовський жодій!» Саме тієї миті він усвідомив, що це не Оутлі чи Гільдасвіль, чи жодне інше містечко з нормальною назвою. Як може абсолютно ненормальне місто мати нормальну назву? Усе. Вулиці, будівлі, авто, знаки, начисленні пішоходи було двовимірним. Предмети мали висоту, ширину, та їм бракувало товщини. Він проминув жінку, котра виглядала як учителька балету, у якої навчалася Мек. На ній були слакси кольору жувальної гумки «Базука». Як і пияк, вона штовхала візок для покупок. Одне з коліс рипіло Він був заповнений камерами «Полароїд Сан-660». Жінка підозріло поглянула на Кевіна, коли вони порівнялися. У то мить, коли вони пройшли тротуаром одне повз одного, жінка зникла. Її тінь і дотепер була там. Він і досі міг чути ритмічне скрипіння та її там більше не було. Тоді вона знову з'явилася, озираючись своїм товстим, пласким, недовірливим обличчям, і Кевін зрозумів, чому вона раптово зникла. Це тому, що концепції бічного зору насправді не було і не могло бути в ідеально пласкому світі. «Це полароїцвіль», – подумав він із полегкістю, яка напрочуд дивно змішувалася із жахом. «А це означає, що все навколо лише сон». Тоді він огледів білий паркан, і пса, і фотографа, що стояв у канаві. На його лобі стирчали неоправлені окуляри. Це був батя Меріл. «Що ж, синко, ти його знайшов?» – мовив двовимірний батя Кевінові, не відводячи ока від затвора. Ось і пес, ондечки! Той, що пошматував те хлоп'я у Скенектаді! Власне, це твій пес!» А тоді Кевін прокинувся у своєму ліжку, злякавшись, що кричав у вісні. Проте більше був стурбований не сном, а потребою переконатися, чи він увесь тривимірний перебував там. Ні, він тут. Одначе щось було не так. «Дурноватий сон», – подумав Кевін. «Викинь його з голови, чого опиратися? Усе скінчено, знімки спалено, усі 58, а камеру розтр...» Тривожна думка. Ніби щось не гаразд, скресла, мов, крига і знову піддрочувала його. «Це ще не кінець», – подумав він, – це не... Та до того, як Кевін устиг сформулювати думку, його поборов глибокий, позбавлений сновидінь сон. Наступного ранку він ледве міг пригадати цей кошмар. Розділ восьмий Два тижні після придбаного Кевіного полароїда «Сан» були найбільш дражливими і принизливими в житті баті Меріла. У Каслруку не бракувало людей, які б сказали, те, що сталося, не могло не статися з такою людиною, як батя. Навряд чи в місті було багато тих, хто знав про це. І то була чи не єдина втіха для баті. Утім, це слабка втіха, дуже слабка. Гречно вам дякую. Та й хто міг би подумати, що капелюшники зможуть так його підвести? Він був за крок до того, щоб подумати, чи часом не почав потроху здавати. Хай Господь милує. Розділ дев'ятий Ще у вересні він не мав жодних сумнівів, чи вдасться йому збути полароїд. Його лише цікавило, як скоро і за скільки. Деливани надужували слівцем надприродне, і батя не став їх виправляти, хоча й знав. Те, що відбувалося і сан, Дослідники-парапсихологи скласифікували б як паранормальне, аніж надприродне явище. Він міг би їм це сказати, та якби сказав, вони б почали допитуватися, звідки власникові містечкової крамниці вживаних товарів, і ліхвареві за сумісництвом про це відомо. А факти були такі. Батя багато знав, тому що багато знати – це прибуткова справа, а прибутковою вона була через людей, яких він подумки називав «мої капелюшники». Капелюшники були людьми, які робили аудіозаписи порожніх кімнат на дороге обладнання, то не заради жартів чи витівок на п'яну голову, а тому, що або щиро вірили в прихований світ і намагалися довести його існування, або ж палко жадали налагодити контакти з друзями чи та родичами, які відійшли в засвіти. Відійшли, саме так вони це завжди називали. Капелюшники ніколи не мали родичів, котрі могли зробити таку простецьку штуку, як померти. Капелюшники не лише володіли і користалися дошками Уїджа, а й постійно спілкувалися зі своїми духовними наставниками з того світу. Не небеса, пекло чи місце упокоєння мертвих, а саме той світ, які допомагали налагодити зв'язок із друзями, Родичами, королевами, мертвими зірками рок-н-ролу, навіть заклятими ворогами. Батя знався з капелюшником у Вермонті, котрий кожні два тижні гомонів із Гітлером. Той повідав йому, що все то гідкий наклеп, а насправді він домагався миру із січня 1943 року. А той бісів син Черчилль йому відмовив. А ще Гітлер сказав йому, що Пол Ньюман був прибульцем із космосу, народженим у печері на Місяці. Капелюшники ходили на сеанси настільки ж регулярно, як наркомани ходять до своїх дилерів по дозу. Вони купували кришталеві кулі та амулети, що мали б зробити їхню долю кращою, організовували власні спілки і досліджували всі чутки про будинки з привидами, шукаючи їхні типові ознаки. Телеплазму, стукіт по столах, столи й ліжка, що ширяли в повітрі, холодні плями, ну і, звісно, самих примар. Вони фіксували все, справжнє чи уявне, із захватом відданих своїй справі птахівників. Більшість із них досить добре проводила час. Дехто? Ні. Був серед них, наприклад, чолов'яга Звулфуборо. Він повісився у сумнозвісному будинку Текумсе де поважний фермер у 1880-х та 1890-х причащав своїх ближніх у день. А вночі сам причащався, вечеряючи ними в підвалі. Стіл стояв посеред смердючої долівки, у якій були захоронені кістки і зогнилі трупи, принаймні 12, а то й 35 молодих чоловіків без хатків. Чоловіга з Вулфборо, залишив коротеньку записку у своєму записникові побіч дошки Уїджа. «Не можу покинути будинок, усі двері зачинені. Я чую, як він їсть. Пробував бавовну, не допомагає». І бідолешний схиблений гівнюк, напевно, щиро в це вірив, розмірковував батя, почувши цю історію. Ну а ще був чолов'яга в Данвічі, штат Масачусетс, якому Меріл одного разу продав за 90 доларів так звану спіритичну трубу. Чоловік узяв її із собою на данвідський цвинтар і, певно, таки почув щось надзвичайно неприємне, бо й досі, уже майже шість років, репетує в обитій повстю камері в арк-гемі, цілком утративши луст. Коли він зайшов на кладовище, його волосся було чорним, коли ж його крики розбудили кількох сусідів, що мешкали неподалік від кладовища, а ті викликали поліцію, яка вивела бідолаху звідти то його волосся, як і скривавлене обличчя, побіліло. А ще була жінка в Портленді, яка втратила око під час катастрофічної сесії з дошкою Уїджа, коли все пішло шкереберть. Чоловік у Кінгстоні, род айленд котрий позбувся трьох пальців на правій руці, коли задні двері автівки, у якій двоє підлітків скоїли самогубство, раптово зачинилися. Старенька пані, що опинилася у меморіальному госпіталі Масачусетсу, фактично без одного вуха, коли її стара кицька Клодет буцімто знавісніла під час сеансу. Де чомусь цього батя йняв віру, де чому ні, та здебільшого утримувався від якихось оцінок, не тому, що йому не вистачало переконливих доказів для якоїсь із чуток, а лише тому, що він глибоко в дупі мав усіх тих привидів – сеанси, кришталеві кулі, спіритичні труби, біснуватих кицьок – чи легендарний корінь Іоанна Завойовника. Тож, якщо запитати Реджинельда Меріона Батю Меріла, як він ставиться до капелюшників, то вони, на його думку, можуть звіздувати зі своїми чарами хоч на місяць. Доти певна річ, доки хтось із них був готовий здати свої дорогоцінні квиточки заради камери Кевіна Делевана і почекати наступного шатла. Батя називав цих ентузіастів капелюшниками – не через їхню зацікавленість по тойбічним життям. Він називав їх так тому, що переважна більшість із них, інколи він мав спокусу сказати, що й усі, здавалося, були заможними самітниками, які тільки й чекали, поки їх обдеруть як липко. Якщо ви витерпите 15 хвилин, киваючи і погоджуючись, поки вони переконуватимуть вас у тому, що здатні відрізнити фальшивого медіума від спеца, Лише війшовши до кімнати, не кажучи вже про сам сеанс, або якщо стільки ж часу і з подивом на обличчі слухатимете нерозбірливі шуми магнітофонного запису, що може є словами, а може й ні, то зможете збути їм 4-доларове прес-пап'є за сотню, сказавши, що одного разу чоловік побачив у ньому відображення покійної матері. Посміхнетеся їм, і вони випишуть вам чек на дві сотні доларів. Скажете обнадійливе слівце, і вони випишуть вам чек на дві тисячі доларів. А як зробити і те, і те, то вони передадуть чекову книжку вам і попросять вписати туди потрібну суму. Це завжди було настільки ж просто, як у дитини цукерку відібрати. До тепер. Батя не тримав у себе в кабінеті папки із заголовком капелюшники, як не було там і папок номізмати чи філателісти. У нього і картотеки не було. Найближчим її відповідником був пошарпаний старенький телефонний записник, який він носив у задній кишені, котрий, як і його гаманець, роками опирався в вигінові мершавої сідниці, до якої прилягав. Усі необхідні відомості батя зберігав там, де це повинні робити всі представники його професії – у голові. Було вісім дозрілих капелюшників, із якими він роками вів справи. Люди, які не просто… Забавлялися окультизмом, а занурилися в нього з головою. Найбагатшим був пенсіонер-промисловець на ім'я Маккарті, котрий жив на власному острові за 12 миль від узбережжя. Цей чолов'яга нехтував човном, тому винайняв собі особистого пілота і літав туди й назад із материка, коли йому заманеться. Батя звернувся до нього 28 вересня, наступного ж дня, як отримав від Кевіна камеру. Він не вважав, не міг вважати, що це крадіжка. Хлопчина, зрештою, мав намір потовкти її на лайно. Він під'їхав до приватної злітної смуги, трохи північніше від Бузбей-Гарбор, у своєму старенькому, проте бездоганно доглянутому авто. Тоді зціпив зуби і примружив очі, щосили вчепившись руками за сталевий сейф із полароїдом Сан-660. Коли бічкрафт капелюшника відскочив із ґрунтової злітної смуги, мов дикий кінь, і злетів у повітря, і коли батя вже ладен був заприсягтися, що вони зірвуться зі стрімчака і розіб'ються об скелі внизу, полетів у осінній емпіреї. До цього він уже двічі був у подібній мандрівці і щоразу божився, що більше ніколи не залізе в цю кляту летючу труну. Дорогою струшувало і підкидало а менш ніж за 500 футів унизу простягався пожадливий Атлантичний океан. Пілот же Бадьоро теревенив протягом усього шляху. Батя кивав і відказував Атош, коли це здавалося слушним, хоча його й турбувала більше власна неминуча загибель, а не балаканина пілота. Тоді попереду виринув острів із жахливою, самогубно-короткою посадковою смугою та будиночком із червоного дерева і плитняку. Пілот скерував літак додолу, від цього старий бідолашний кислотно зморщений шлунок баті опустився до самого низу. Вони з гуркутом сіли, а тоді вже якимось дивом проїхали до зупинки, живі й неушкоджені, а батя міг і далі собі вірити, що Бог то лише чергова вигадка капелюшників, принаймні до тієї миті, коли доведеться залізти в той чортів літак на зворотному шляху. Гарна днина для польотів егеш, містер Меріл? запитав пілот спускаючи перед ним східці, найліпше, гмикнув батя, закрукувавши доріжкою до будинку, де святкова індичка вже нетерпляче чекала на нього. Батя пообіцяв найчудукуватішу штукенцію, яка будь-коли траплялася, тож Седрік Маккарті аж зі штанів вистрибував. Він думав, батя побіжно зиркне, аби очі відвести, а тоді розрахується зеленню. На материк батя повернувся через 45 хвилин заледве реагуючи на струшування і підкидання, навіть тряску, від якої живіт, у вузол скручувало, коли біч час від часу потрапляв у повітряні ями. Він був стриманим, розсудливим чоловіком. Батя спрямував полароїд на капелюшника і зробив його знімок. Доки вони чекали, поки знімок проявиться, капелюшник зробив фото баті, і коли спрацював в спалах, то чи почув він щось? Чи почув низьке, потворне гарчання чорного пса? Чи, може, то лише витвір уяви? Уява найпевніше. Батя за своє життя провернув декілька дивовижних оборудок, а для цього треба мати уяву. Та все ж таки. Седрік Маккарті, головно пенсіонер-промисловець, а за сумісництвом екстраординарний капелюшник, дивився з дитячим захватом, як проявляються знімки. І коли зображення врешті проступило – він виглядав вдоволено і навіть трохи іронічно, тож батя добре знав, спираючись на свій багаторічний досвід, що жодні вмовляння, лестощі, бо навіть завуальовані натяки на те, що він має іншого клієнта, який слинить за цією камерою, не матимуть на Седріка впливу. Велика помаранчева вивіска «Не цікаво!» – зринула в голові Седріка Маккарті. «Але чого? Трясся чого?» На знімку, що його зробив батя, у тому відблизку, поміченому ще Кевіном на зморшкуватій морді пса, тепер виразно можна було розгледіти зуб, хіба що саме слово «зуб», як не крути, не дуже тут пасувало. То було ікло. А на тому знімкові, що зробив Маккарті, помітні були і наступні зуби. «Довбана псина має пащу, як ведмежий капкан», – подумав батя. Мимохідь у голові зринула думка про його руку у псовій пащі. У його уяві пес не кусав, не жер йому руку, а перемелював її. Наче зубчики деревоподрібнювача перемелювали кору, листя і невеличкі галузки. Скільки б це зайняло, подумав він, глянувши на ті каламутні очі, що визирали на нього із зарослої морди, і зрозумів, що недовго. Або, припустімо, пес ухопив би його за промежину. Припустімо. Та Макарті щось запитав і очікував на відповідь. Батя глянув на чоловіка, і рештки надії, що йому таки вдасться переконати його купити камеру, випарувалися. Екстраординарного капелюшника, котрий би залюбки перебув із вами день, цилкуючись пригадати привид вашого любого спочилого дядька Неда, не було. Замість нього з'явився інший Маккарті. Твердолобий реаліст, який потрапляв до списку в Америки журналу Fortune. 12 років поспіль. Не тому, що був дурником, якому судилося успадкувати чималі статки. Багато грошей і чесний, сумлінний персонал. А тому, що був генієм у галузі аеродинамічного конструювання. Він був не настільки багатим, як Говард Г'юс у розквіті своєї кар'єри. Та й не настільки схибленим, як Г'юс наприкінці життя. Коли справа доходила до парапсихічних явищ, Маккарті був неабияким капелюшником. Проте за межами цієї зони він був акулою, на тлі якої подібні до баті Меріла виглядали немов пуголовки в ковбані. — Перепрошую, — сказав батя, — я тут трохи витаю в хмарах, містере Маккерті. — Кажу, це дивовижно, — мовив Седрік, — особливо певні ознаки того, що між кожним знімком час по той бік минає. — Як це працює? Камера в камері? — Не дуже, Петрою, про що ви? Ні, не камера відповів Маккарті, говорячи сам до себе. Він підняв камеру і струснув біля вуха. «Імовірніше, якийсь роликовий пристрій!» Батя витріщився на чоловіка і, гадки не маючи, про що той торочить. Хай там як, а й далі показувала. «Не цікаво!» Та клята безбожна подорож у маленькому літаку, яка невдовзі повториться, і все марно. Але чого? Чого?» Він був настільки певен у цьому чолов'язі, який би повірив вам на слово, коли б ви сказали, що Бруклінський міст був примарним міражем із тамтого боку. Тож чого? Звісно ж, гнізда!» Вигукнув Макарті, радий, мов дитина. «Гнізда! Там круговий ремінь, натягнутий на шків усередині корпусу, а в нього вбудовані гнізда. У кожному гнізді проявлений полароїд із зображенням пса». Безперервні свідчить, він пильно поглянув знову на знімки. Щоб пса, певно, зняли, а полароїди нарізали з окремих кадрів. Коли затвор спрацьовує, знімок випаде з гнізда і виходить. Батарея живить механізм приводу ременя, щоб той переміщав наступний знімок, і воля. Умить приємний вираз на його обличчі зник, і батя побачив чоловіка, який виглядав так, наче проклав свій шлях до успіху, Через понівечені скривавлені тіла своїх суперників. «Джо, приставить вас назад!» – сказав він. Його голос звучав прохолодно і збайдужило. «А ви мастак, містере Меріл. Цей чоловік, похмуро усвідомив батя, більше ніколи не називатиме його батою. Я це визнаю». «Ви нарешті спіткнулися, та довгий час вам удавалося мене обманювати. Скільки ж ви з мене видурили? Усе то були пусті балачки?» Я з вас ані щербатої копійки не видурив, збрехав батя, не змигнувши оком. Жодного разу такого не було, щоб я продав вам якийсь липовий товар. Це стосується також камери. Мені гідко з вами розмовляти, відповів Маккарті. Не тому, що я вам довіряв. Я і раніше довіряв тим, хто виявлявся фальшивкою і підробкою. Не тому, що ви брали мої гроші. Не така то вже була значна сума. Мені гідко, бо саме такі, як ви. Гальмують науковий поступ парапсихічних досліджень, відкидають їх у темні віки, перетворюють їх на посміховисько, царину недоумків і бовдурів. Єдина втіха в тому, що рано чи пізно всі ви спотикаєтеся. Ви стаєте жадібними і пробуєте підсунути щось таке безглузде, як оце. Гець перед очей, містер Меріл. У баті в роті була люлька, а в тремтливій руці він тримав сірника Даймонд. Із блакитним кінчиком. Маккарті тицьнув у нього пальцем, а крижані очі понад ним зробили його схожим на ствол пістолета. А якщо тільки надумаєте підпалити ту смердючу штуку тут, промовив він, то я негайно скажу Джо висмикнути її вам з рота і засипати вугілля вам у штани. Тож, якщо хочете покинути мій будинок із непопеченою дупою, я пропоную. Та що на вас знайшло, містере Маккарті, пробелькотів батя. «Ці знімки не були проявлені. Ви ж на власні очі бачили, як вони проявлялися». «Емульсія, яку будь-який хлопчак із 12-доларовим набором для хімії може приготувати», – холодно відказав Маккерті. «Не з фіксованим каталізатором, як у хлопців із полароїда. Ви проявляєте ваші полароїди або нарізаєте з кінофільму, а тоді в темній кімнаті замальовуєте. Коли висохнуть, тоді закладаєте». Коли вони вискакують, то виглядають так, як усі інші полароїди, що не почали проявлятися. Суцільна сірість із білою облямівкою. Тоді вже світло потрапляє на вашу саморобну емульсію, запускаючи хімічну реакцію, і вона випаровується, показуючи знімок, який ви самотужки зробили за години, дні або й тижні до того. Джо! Доки батя розкривав рота, щоб промовити хоча б слово, його взяли по-під руки і виштовхали з просторої за скленою вітальні. Та й зрештою сказати йому було нічого. Та все ж таки йому хотілося прокричати. «Якась тупорила лярва, сфарбованим волоссями кришталевою кулею, яку замовила з журналу «Фейт», змушує книгу, лампу чи нотний аркуш літати затемненою кімнатою, і на тебе це гімно пливає. А коли я тобі запропонував камеру, що робить знімки якогось іншого світу... «То ти мене за забаркій на вулицю? Та ти, скажений, мов капелюшник, ну ти пішов нахрін! У морі ще повно риби!» Так він принаймні думав. П'ятого жовтня батя вмостився у своє бездоганно доглянуте авто і поїхав до Портленда відвідати гноїстих сестер. Гноїсті сестри були близнючками і мешкали в Портленді. Їм було по вісімдесят чи приблизно стільки, але виглядали вони старшими за Стоунхендж. Сестри без перестанку палили цигарки Кемел ще відтоді, як їм виповнилося по сімнадцять, про що вони б вам радо повідали. Вони ніколи не кашляли, попри шість пачок, які викурювали на двох кожного божого дня. Їх повсюди возили, у ті рідкісні дні, коли вони вибиралися зі свого колоніального маєтку з червоної цегли у Лінкольн-Континенталь 1958 року випуску що своїм похмурим блиском нагадував катафалк. Кермувала автомобілем чорношкіра жінка, лише трохи молодша, за самих гноїстих сестер. Ця жінка-шофер була найпевніше німою, проте вона цілком могла бути і котрою із тих неговірких жінок, яких ніколи не бракувало. Батя цього, напевно, не знав, і ніколи в них про це не питав. Він вів справи зі старенькими от уже майже 30 років. І та чорна жінка супроводжувала їх увесь цей час, переважно кермуючи автівкою, інколи миючи її, часом скошуючи траву на газоні чи підрізаючи живопліт довкола будинку, часом крокуючи до поштової скриньки на розі з листами гноїстих сестер, адресованих Бознакому. Він також не знав, чи чорна жінка бодай колись заходила до будинку і чи їй узагалі було дозволено туди заходити. Проте він ніколи не бачив її всередині. І впродовж того часу він жодного разу не чув, щоб це чудесне створіння заговорило. Їхній колоніальний маєток розташовувався в портлендському районі Бремгол, який був для Портленда тим, що й квартал Біконгіл для Бостона. В останньому з названих міст, де за переказами полюбляють квасолю і тріску, говорять лише «до ловелів», а ловели говорять тільки з боком. Натомість гноїсті сестри та їхні нечисленні ровесники, що зостались у Портленді, охоче запевняли, що ловили взяли собі таку моду лише через роки по тому, як це вже робили діри з Портленда. Ну і, звичайно ж, жодна розумна людина не стала би, дивлячись на їхні однаковісінькі обличчя, називати їх гноїстими сестрами, так само, як не стала би лікуватися від набридливої сверблячки носа, хаючи його під стрічкову пилку. Тож гноїстими сестри були лише поза очі, та й тоді, коли всі були певні, що поруч немає пліткаря чи пліткарки. А їхні справжні імена були міс Єлевсипа Дір та місіс Мелевсипа Веріл. Їхній батько, прагнучи поєднати свою щиру побожність та глибоку ерудованість, назвав їх іменами двох із трьох канонізованих трійнят. Але, як на лихо, ті були чоловіками. Малевсипин чоловік загинув багато років тому під час битви в затоці Лейте, 44-му. Та вона й далі вперто називалася його ім'ям. Що унеможливило спростити їм обом життя та просто звертатися до обох пані Дір? Ні, треба було обов'язково вправлятися у вимові тих клятих покручених імен, аж поки вони не виходили так само гладко, як гівенце з навощеної дупи. Варто хоч раз було проштрафитися, як вони того вже не забудуть, і можна було вже попрощатися із замовленнями від них на півроку, а то й на рік. Проштрафишся двічі, і вже можеш не дзвонити. Повік. Батя їхав зі сталевою коробкою, у якій зберігав камеру-полароїд, що лежала на сидінні позаду нього. Він раз по раз тихенько промовляв їхні імена. Єлевсипа, Мелевсипа. Єлевсипа левсипа, там е левсипа. а то ж, усе гаразд. Та, як виявилося, ото й усе, що було гаразд. Полароїд їм був потрібен не більше, ніж Маккарті. Хоч батя й був настільки вражений попередньою зустрічю, що був ладен узяти на 10 тисяч доларів менше, чи то лише 50% від тієї суми, на яку сподівався від продажу камери. Літня чорна жінка згрібала листя, Відкриваючи очам газон, котрий, незважаючи на жовтень, був так само зелений, як повсть на більярдному столі. Батя кивнув їй, вона глянула на нього, подивилася крізь нього, продовжуючи згрібати листя. Батя натиснув на дзвінок і десь у глибині будинку залунав дзенькіт. Маєток – підхоже слівце для домівки гноїстих сестер, хоча він був значно меншим за деякі старі будинки в районі Бремгол, проте через одвічні сутінки. Що панували всередині, він здавався значно більшим. Дзенькіт дзвінка справді наче виринав із глибини кімнати коридорів, і його звук завжди викликав у пам'яті баті особливий образ. Підвода повна мерців. Поволі рухається вулицями охопленого моровицею Лондона. Керманич без перестану калатає дзвоником і горлає. «Тягнійте сюди померлих! тягніть сюди померлих!» Ради Ісуса, тягніте сюди померлих. Гноїста сестра, котра відчинила двері за секунд тридцять після дзвінка, виглядала не лише мертвою, а й забальзамованою, мумія, котрій поміж губи хтось заради сміху тицьнув недопалок, який ледь же врів. Меріл. промовила пані. Її сукня була темно синьою, волосся пофарбоване, що якраз пасувало їй. Вона намагалася говорити з ним, як вельмишановна пані стала б розмовляти з торговцем, що зайшов не в ті двері. Та батя бачив, що вона була схвильована, як і той скурвий син Маккарті. Але річ у тім, що гноїсті сестри народилися в Мейні. Тут вони виросли, тут і спочинуть. Тоді як Маккарті був родом десь із середнього заходу, де мистецтво і ремесло стриманості, певно, не вважали за чесноту, Справі виховання дітей. У коридорі ближче до вітальні промайнула ледь примітна тінь. От і друга. Йо. Та цікавість випромінює з їхніх очей. Батя подумав, а чи не спробувати здоїти з них 12 штуцарів? Може, навіть 14. Батя знав, що міг би сказати. «Я маю честь звертатися до місдір чи місіс Веріл. І це було б із його боку цілком слушно та гречно». Та він уже мав справу з цими ексцентричними бабами раніше і знав, що йому треба сказати, аби не втратити принаймні тисячі. Вони неабияк пишалися своїми чудернацькими чоловічими іменами і прихильніше ставилися до того, хто видавався їм переможеним, аніж боягузом. Тож, швидко промовивши подумки молитви, щоб язик не відмовив у цю відповідальну мить, він постарався все сказати без помилок, зрадівши, коли імена зринули з його вуст, як по нотах. «То є Левсипа чи Мелевсипа?» – запитав він, даючи зрозуміти, що він ані на макове зерня не хвилювався, щоб правильно вимовити їхні імена, так наче то були прості собі Джон і Кейт. «Мелевсипа, містере Меріл», – відповіла вона. «О, це вже краще, тепер він був містером Мерілом». Батя був певен, наскільки може бути впевненою людина, що все і надалі піде так само гладко. «Чом би вам не зайти?» «Сердечно дякую», – відказав батя, ступивши в похмурі нетрі маєтку дірів. «О, Боже!» – мовила Єлевси дір, коли полароїд почав проявлятися. «Але звірюха, — промовила Мелевси веріл, сповненим щирої збентеженості та страху голосом. Пес насправді ставав потворнішим, і батя був змушений це визнати. Та було дещо, що тривожило його навіть більше. Поступальність знімків дедалі пришвидшувалась. Він посадив гноїстих сестер на їхній диван, виготовлений у стилі королеви Анни, для показового знімка. Камера зблиснула сліпучим білим світлом, на якусь коротку мить перетворивши кімнату з чистилища між світом живих і світом мертвих де ці обидві старезні реліквії ще й досі якось існували у щось пласке і обманне, не наче поліцейський знімок музею, де щойно було скоєно злочин. Щоправда, знімок зображав зовсім негноїстих сестер, які повсідалися на дивані у своїй вітальні, наче два чоботи на одну ногу. Натомість знімок зображав чорного пса, що тепер розвернувся і в дивився на камеру та фотографа, Достатньо божевільного, щоб і далі стояти там і знімати пса. Тепер уже всі його зуби вишкірилися в шаленому вбивчому вищирі, а голова ледь помітно і хижо нахилилася вліво. Та голова, думав батя, продовжуватиме нахилятися доти, доки він не кинеться на свою жертву, приховавши вразливу ділянку шиї від можливого зустрічного випаду. І як тільки зуби намертво зімкнуться на плоті, він зможе ввертіти нею на всібіч, видираючи шматки м'яса зі своєї мишені. «Яке жахіття!» – сказала Єлевсипа, кладучи одну зі своїх муміфікованих рук на помережену шкіру своєї шиї. «Як стрихітливо!» – ледь не простогнала Мелевсипа, підпалюючи чергову кемел напівзітлілим недопалком попередньої. Її рука тремтіла так сильно, що вона ледве не припалила потрісканий лівий кутик свого рота. «Це просто несказенно!» – переможна промовив батя, думаючи. «Аби ти був тут, Маккарті, пихатий гівнюк! Аби ти був тут! Ось де дві пані, які за життя бачили не одного смаленого вовка і не вважають, що клята камера – дешевий карнавальний викрутас! Воно показує те, що вже сталося?» Прошепотіла Мелевсипа. «Чи щось таке, що ще станеться?» Пошепки додала Єлевсипа. «Хто його зна?» – відповів батя. «Я достатньо побачив всякої чортівні в житті, але такого, як ці знімки, і близько не бачив». «Я не дивуюся!» – сказала Єлевсипа. «Я теж!» – мовила Мелевсипа. Батя вже хотів поговорити стосовно ціни. «Це делікатна справа, з ким би ти не торгувався. Щодо гноїстих сестер...» то коли справа доходила до торгівлі, то обидві були, мов пара, незайманок. Втім, наскільки було відомо баті, принаймні одна з них такою була. Він саме хотів розпочати, спочнімо з того, що я ніколи і не збирався щось таке продавати. Та от прийом старший навіть загноїстих сестер, хоча й не набагато, якщо добре до них придивитися. А коли маєш справу з капелюшниками, то це й неважливо. Насправді їм подобалося це чути так само, як малим дітям до вподоби слухати знову і знову ті самі казки. Коли Єлевсипа ошелешила його, сказавши, «Не знаю, як моя сестра, містер Меріл, та я не почуватимуся спокійно, поки ви не сховаєте ту, ну, ту камеру чи що воно на Бога. Таке, назад до свого авто». «Не може не погодитися», – додала Мелевсипа, гасячи недокурений кемел у попільничці рибині яка була придатна для чого завгодно, але не для гасіння недопалків. «Примарні фотознімки», – мовила Єливсипа, – «це одна справа». «Їм притаманна, певна гідність», – підказала Мелевсипа. «Так, гідність, але той пес». Стара Анна в справшки «Він виглядає так, наче зараз вистрибне зі знімка і вчепиться в когось із нас». «У кожного з нас», – уточнила Мелевсипа. Аж до цієї репліки батя був переконаний, мабуть, тому, що йому хотілося в це вірити, що сестри просто почали торгуватися. Та інтонація їхніх голосів, така ж однакова, як і їхні обличчя та фігури, якщо й можна було сказати, що вони взагалі мали ті фігури, промовляла інше. Вони ні на мить не сумнівалися, що Сан-660 показувала паранормальну поведінку, але це було занадто паранормально для них. Вони не торгувалися, не прикидалися, не грали з ним у жодні ігри, щоб збити ціну. Вони сказали, що їх не цікавить ані камера, ані те, на що вона здатна, утримавшись навіть від нетактовних припущень, що Меріл насправді хотів продати цю камеру. Батя оглянув вітальню. Вона була схожа на кімнату однієї старенької з фільму жахів, який він якось дивився по відику, якась нісенітниця під назвою спалені приношення. Декремезний дужий чолов'яга пробував втопити власного сина в басейні. У тієї жінки вся кімната була заповнена, точніше, захаращена старими та новими фотознімками. Одні в різноманітних рамках стояли на столі та камінній полиці, інші ледь не повністю вкривали стіни. Отож, годі було розібрати, що за чортівня зображена на шпалерах. Вітальня гноїстих сестер була не настільки занедбаною, та все одно світлин було вдосталь, може навіть із півтори сотні набралося. Хоча складалося враження, що в такій крихітній затемненій кімнатці, як ця, їх утричі більше. Батя бував тут досить часто, щоб завважити більшість із них, бодай побіжно, а деякі знав навіть дуже добре, бо саме він продавав їх Єлевсипі та Мелевсипі. Вони мали значно більше тих примарних фотознімків, як Елевсипа Дір називала їх може й тисячу вкуп'ї. Та певно навіть сестри зрозуміли, що кімната завбільшки з їхню вітальню мала певні обмеження з погляду експозиційних якостей, не кажучи вже про питання смаку. Решта фото була розподілена між іншими 14 -ма кімнатами маєтку. Батя бачив їх усі. Він був одним із тих небагатьох щасливців, кому це було дозволено. Та саме в цій вітальні вони виставляли перлини примарних фотознімків. Тут була й перлина з-поміж перлин, котра приваблювала око вже хоча б тим, що стояла в самотній величі на верхівці закритого кабінетного роялю «Стейнвей» у кутку біля Еркера. На ній труп ширяв у повітрі понад труною, перед очима п'ятдесяти чи шістдесяти скорботних людей. То певна річ була підробка. Дитина десяти та де там восьми років зрозуміла би, що то підробка. Порівняно з ним ті фото ельфів-танцівників, які так зачарували сердечного Артура Конан-Дойля на схилі його віку, виглядали надзвичайно вишукано. Обвівши очима кімнату, батя побачив лише два знімки, які не були безсумнівними підробками. Необхідно було пильніше придивитися до них, щоб зрозуміти, яке крутійство там застосоване. Попри те, ці дві старезні піхви – які колекціонували примарні фотознімки все своє життя і вважали себе неабиякими знавцями на цій ниві, повелися як двоє дівчаток-підлітків під час перегляду страшилки, коли він показав їм не просто паранормальний фотознімок, а трясся стрибучому Ісусу паранормальну камеру. Вона не просто разок викинула коників, та й по всьому, як та, що зробила знімок примарної пані, котра дивилася, як мисливці на лисиць повертаються додому, Робила це раз по раз. Але ж скільки вони витратили на це нічогісінько, не варте барахло. «Тисячі? Десятки тисяч? Сотні ти? Оказати нам?» Питала його Мелевсипа. Батя Меріл змусив свої губи скривитися, надавши їм подоби звичної щироседної посмішки. Оскільки на обличчях сестер не відбилося ані подиву, ані підозр. «Даруйте, любопані», – мовив батя, – я трохи забагато витав думками у хмарах. «Гадаю, те станеться з нами всіма, коли зістаримося». «Нам по вісімдесят три, в обох розум ясний, як місяць», – роздратовано відказала Єлевсипа. «Як місяць у повню», – додала Мелевсипа. «Я запитала, чи маєте ви нові знімки, які б хотіли показати нам? Звичайно, як тільки заберете ту нікчемну річ». Ми вже давненько не бачили справді гарних новинок, сказала Єлевсипа, запалюючи чергову кемел. Минулого місяця ми відвідали конференцію медіумів і Таро Нової Англії, повідомила Мелевсипа, і попри лекції, що видалися повчальними і піднесеними, чимало знімків було суцільними підробками, навіть дитина десяти або семи років їх би розпізнала. Тож. Малевсипа спинилася. Її обличчя набуло виразу розгубленості, наче це завдало їй болю. М'язи на обличчі давно вже атрофувалися. Вони могли лише виражати помірне задоволення та безтурботну цікавість. «Я збентежена, містер Меріл!» «Я саме це збиралася сказати», – мовила Єлифсипа. Нащо ви принесли цю жахливу річ?» – запитала Мелевсипа та Єлифсипа в гармонійній двоєдності порушені лише нікотиновим скрипінням їхніх голосів. Батя настільки сильно захотів відказати їм. «Бо ж я не знав, які ви дві пересрані старі зірки!» Що на якусь мить йому здалося, що він таки сказав це. Він затнувся, очікуючи, що обурені крики близнючок заповнять тьмяну святість вітальні. Крики, що залунають, як вереск ржавих стрічкових пилок, що врізаються в сосновий стовбур, і продовжуватимуть наростати, допоки скло в рамі кожного фальшивого фото в кімнаті не лусне від агонії вібрації. Враження, що батя вимовив таку жахливу думку в голос, протривало лише частку секунди. Та коли він пізніше пригадував цю історію безсонними ночами, поки годинники внизу сонливо шурхотіли, а полароїд Кевіна делевана скрутився від безсоння в зачиненій шухляді робочого столу, то здавалося, що все тяглося довше. У ті безсонні години він інколи шкодував, що не сказав їм того, гадаючи, чи не втратив іще глуздо. Натомість батя зреагував зі швидкістю та підступністю інстинкту самозбереження. Вихлюпнувши свою злість на гноїстих сестер, він би отримав величезне задоволення, та, на жаль, воно було б нетривале, якби він помазав медом слова, а саме цього вони й очікували, оскільки по самі вуха тому медові купалися. Хоча це ні чорта їхній шкірі не дало, то, можливо, зміг би продати їм за три-чотири тисячі доларів і ще й копійчані примарні фотознімки, коли б, звісно, сестри на той час не померли від раку легень, який мав би забрати одну з них, а той обох принаймні дюжину років тому. Та зрештою у мисленнєвій картотеці баті були ще й інші капелюшники, хоча й не так багато, як він собі думав у той день, коли вирушив зустрітися із Седріком Маккарті. Побіжна перевірка встановила, що двоє вже померли, а один наразі вчився плести кошики в розкішному притулку в Північній Кароліні, де догоджали неймовірно заможним людям, які позбулися власного глузду. «Насправді, – мовив він, – я взяв із собою камеру, щоб ви, пані, могли на неї поглянути. «Власне, це я до того». Він квапливо продовжував далі, спостерігаючи за виразом тривоги на їхніх обличчях. що мені відомо про ваш досвід на цій ниві?» Тривога змінилася задоволенням. Сестри обмінялися втішеними поглядами, і батько раптом захотілося облити декілька їхніх пачок кемел розпалювачем для барбекю і, черкнувши сірником, встромити охоплені вогнем віхті у їхні тугі старечі дупи. «Тоді вони закуряться, як забиті димарі». «Я гадав, що ви порадите мені, як краще вчинити із камерою», – сказав він. «Негайно знищить її», – відказала Єлевсипа. «Я б скористалася динамітом», – додала Мелевсипа. «Спершу кислота, тоді динаміт», – мовила Єлевсипа. «Правильно», – завершила Мелевсипа, – «вона небезпечна. Не треба навіть дивитися на того господа пса, щоб це зрозуміти». Та вона все ж глянула. Вони обидві подивилися, і однаковісінькі вирази відрази і жаху перекривали їхнє обличчя. «Можна відчути, як від неї віє злом!» – промовила Єлевсипа таким страшним голосом, наче школярка, що грає відьму в Макбеті. Можна було б засміятися, проте зовсім не було смішно. Знищить її містер Меріл, поки не сталося чогось жахливого!» «Поки ймовірно завважите, я лише кажу, що це ймовірно, вона не знищить вас!» «Ну-ну», – відказав батя, роздратований тривогою, яку мимохідь відчув. «Не передаваймо куті меду, я, власне, до того, що це ж лише камера!» Єливси падір тихо мовила. «Ланшетка, якою колеті сімайно вибила око кілька років тому, теж була лише шматком ДБП!» «Принаймні, поки ті дурні-дурні-дурні люди не наклали на неї свої дурні пальці і не розбудили», – додала Мелевсипа ще тихіше. Здавалося казати, вже було нічого. Батя взяв камеру, обачно зачепивши її за ременя і не чіпаючи самої камери, переконуючи себе, що то лише заради цих двох старих піхов, і звівся на ноги. «Що ж, ви експерти?» – сказав він. Дві старенькі подивилися одна на одну і наприндилися. Так, це відступ. Відступ був відповіддю, принаймні зараз. Та і з ним ще не покінчено. Колись і в його віконце засяє сонце, він був готовий битися об заклад. Не хочу більше забирати у вас часу і вже точно не хочу вас обтяжувати. «О, ну ви що!» – відповіла Єливсипа, також підвівшись. «У нас так мало гостей цими днями!» – додали Мелевсипа, також уставши. «Запхайте її до авто, містере Меріл, мовила Єлисипа, а тоді повертайтеся і вип'ємо чаю. Почаюємо!» І хоча найбільше у світі баті хотілося забратися звідти і сказати їм на це спасибі, але ні дякую, я хочу звалити вже звідси, він увічливо відмовився. «То було б радістю для мене», – сказав він, – «та, на жаль, поспішаю на іншу зустріч. Шкода, що буває в місті рідше, ніж хотілося б. Коли вже намірився брехати про щось, то вже можеш і не соромитися, часто казав баті його батько. І цю пораду він запам'ятав. Батя діловито подивився на годинник. Я вже і так загаявся, боюся, що ви, дівчата, затримали мене, та гадаю, я не перший, кого це спіткало з вами. Вони захихотіли, і обидві зашарілися, зажевріли, немов дуже старі-престарі троянди. Ну що ж ви, містери Меріл, защебетала Єлевсипа. Запропонуйте наступного разу, сказав він, усміхнувшись так, що ледь обличчя не луснуло. Наступного разу запропонуйте ради гаспеда. Ви тільки скажіть і побачите, одразу ж погоджуся, не встигнете й оком змигнути. Батя вийшов, а коли одна з них поспішно зачинила за ним двері, певно гадаючи, що сонце повипалює всі їхні фальшиві фото, сердито подумав батя. Розвернувся і клацнув полароїдом стару чорну жінку, яка й досі згрібала. Листя. Зробив він це імпульсивно, наче як жорстока людина, що може крутанути кермо, маючи намір збити скунса чи єнота на сільській дорозі. Верхня губа чорної жінки сіпнулася у вищирі, і батя приголомшений побачив, що вона скрутила йому вслід козу. Він сів в авто і швидко від'їхав назад під'їзною доріжкою. Задньою частиною автівка вже наполовину виїхала на вулицю, і батя саме обернувся, щоб подивитися на дорогу, коли його погляд наштовхнувся на щойно зроблений полароїд. Він іще до кінця не проявився. У нього був безбарвний, молочний білий вигляд, властивий знімкові полароїду, що й досі проявлявся. Та зображення вже проступило досить чітко, і батя аж витріщився на нього. Йому перехопило подих, наче забракло повітря в легенях. Здавалося, що навіть серце спинило своє биття. Те, що Кевін собі науявляв, зараз починало втілюватися в життя. Пес уже обернувся, тож тепер почав незворушно і упевнено підступати до камери і того, хто її тримав. Ах, та цього разу саме він тримав її, чи ж не так? Він, Реджинальд, батя Меріл, підняв її та клацнув стару чорну жінку в митєвому пориві, наче відлупцьований хлопчисько котрий вистрілив у пляшку з підсодовою зі свого пневматичного пістолетика. Божу батька не може поцілити, хоча в ту принизливу дупоболісну мить після лупцювання він би залюбки це зробив. Пес наближався. Кевін знав, що так воно й буде, та й батя міг би про це дізнатись, якби добре поміскував. Відтепер йому буде важко зосередитися на чомусь, коли він думатиме про камеру. Ті думки заповнюватимуть його час дедалі більше в вісні і наяву. Він іде, думав батя, відчуваючи крижаний жах, який пронизує людину, коли вона стоїть у темряві, коли щось незбагненне і жахливе наближається зі своїми гострими як леза кігтями та зубами. Господи Боже, він наближається! Пес наближається! Та він не просто наближався, він змінювався. Неможливо було сказати, як саме. Батині очі боліли, прикипівши до того, що мали бачити і того, що бачили насправді. Здавалося, ніби хтось замінив об'єктив на камері з нормального на риб'яче око, тож лоб пса з грудками сплутаної шерсті неначе одночасно випинався і западав, а вбивчі очі палали червоним блиском, наче іскри від спалаху полароїда, якими часом світяться очі в людей. Тіло пса немов витягнулося, Проте не тоншало, навпаки. Воно видавалося товстішим, точніше, м'язистішим. І його зуби були більші, довші, гостріші. Батя раптом упіймав себе на тому, що думає про Сен-Бернара Джо Кемберса, Худжо, того, котрий прикінчив самого Джо, і того старого пияка Гаррі Перв'є та великого Джорджа Банермана. Той пес сказився. Загнав жінку та малого хлопчака в їхнє авто, неподалік від домівки Кемберса, а через два чи три дні малий помер. Тож тепер батя гадав, чи це було саме те, що вони, замкнені в задушливій печі власного авто, бачили в ті нестерпно довгі дні і ночі. Це або щось подібне – каламутні червоні очі, довгі гострі зуби. Нетерпляче завищав звуковий сигнал. Батя скрикнув, його серце закалатало – наче двигун автівки «Формули-1». Фургон обігнув седан, який досі однією половиною стояв на під'їзній доріжці, а другою – на вузькій вулиці. Водій фургона висунув руку з відчиненого вікна, показавши середній палець. «Зачле на мене вкуси, лярвин сину!» – крикнув йому батя. Він від'їхав назад до кінця, та авто так трусило, що він ударився в бордюр на дальньому боці вулиці. Батя розлючено викрутив кермо, мимохідь зачепивши кнопку звукового сигналу, а тоді поїхав геть. Та вже через три квартали йому довелося з'їхати на узбіччя і просто посидіти за кермом десять хвилин, чекаючи, поки припиняться дрижаки, і він зможе кермувати далі. От тобі і гноїсті, сестри! Наступні п'ять днів батя перебирав решту імен у своєму мисленнєвому списку. Бажана ціна, яка спершу становила 20 тисяч доларів... У випадку з Маккарті і впала до десяти для гноїстих сестер. впевнено, падала і далі, поки збігав відведений йому час. Зрештою, залишивши тільки Еморі Чафі, на якому він міг заробити хіба що двадцять п'ять сотень, Чафі був дивовижним парадоксом. За весь час спілкування баті з капелюшниками, Еморі Чафі був єдиним, хто вірив у той світ. Це вражало. Його віра в потойбіччя здавалася чимось неймовірним. А те, що він віддавав чималі гроші за предмети, пов'язані із загробним життям, батю взагалі приголомшувало. Але так було, і батя поставив би Чафі значно вище у своєму переліку, якби не той дошкульний факт, що Еморі був найбіднішим із поміж тих, кого батя вважав своїми багатенькими капелюшниками. Якось він давав собі раду, та його справи були кепськими. Те, що колись було великим сімейним статком, поволі розсотувалося. Отож, баті треба було сподіватися на черговий значний спад затребуваної ціни щодо кевінового полароїда. Утім, подумав він, піднімаючись на своєму авто занехаєною під'їздною під'їзною доріжкою до того, що ще в 20-х роках було одним із найпрестижніших літніх будиночків біля Себаго-Лейк. А тепер майже перетворилося на одну з найзанедбаніших цілорічних садиб. Спадковий маєток Чафі в Портлендському Бремголі було продано через податки ще 15 років тому. Якщо вже хто й купить цю срану штуковину, то це, гадаю, буде Еморі. Єдиною річчю, яка справді його засмучувала, щораз більше і більше, поки він безрезультатно перебирав власний список, була демонстрація товару. Він міг змальовувати на словах що камера робить хоч до посиніння, то навіть такий уніком, як Еморі Чафі, не стане викладати чималі гроші за цю річ, опираючись лише на її словесний опис. Іноді батя думав, що його рішення примусити Кевіна робити всі ті знімки, щоб потім створити відеозапис, було дурницею. А коли вже розбиратися, де заритий собака, то він і не був певен, що це мало якесь значення. Час минав по той бік, у тому світі. Бо, як і Кевін, батя саме так уже про нього думав – справжній світ. І минав він відчутно повільніше, ніж у цьому, та чи не пришвидшувався він разом із наближенням пса. Батя був у цьому певен. Рух пса по парканом спершу був ледь помітним. Тепер лише сліпець не побачив би, що пес підбирався чим раз ближче, щоразу як спускали затвор. Різницю у відстані можна було помітити, навіть класнувши два знімки один за одним. Так, наче час по той бік намагався, намагався синхронізуватися з часом по цей бік. Якби то було все, то і це було б кепсько. Та це було не все. То був не пес, чорти б його забрали. Батя не знав, що воно було таке. Та він розумів настільки ж чітко, що то не пес, як і те, що його мати похована на цвинтарі «Отчий край». Він гадав, що то був пес, що винюхував собі шлях попід парканом, який тепер був за добрих десять футів позаду нього. Він і виглядав, як пес, хоч і надзвичайно лютий, коли лишень повернув голову настільки, щоб можна було розгледіти його морду. Але тепер для баті він не скидався на жодну істоту, що бодай колись пересувалася божою землею чи навіть товклася в люциферовому пеклі. Ба більше, його бентежило інше і кілька людей, для яких він робив демонстраційні знімки, здається, його не бачили. Ніхто з них навіть не припустив, що пес із Кевінової Сан-660, наближаючись до фотографа, наближаючись до лінз-об'єктива, які цілком можливо були своєрідним порталом між тим світом і цим, обертався в чудовисько. Батя знову подумав, як і Кевін, та йому не прорватися ніколи, Якщо вже щось і трапиться, то я скажу тобі, що то буде, тому що та істота, тварина, хай до біса потворна і страшнюча, може навіть із тих, які уява переляканої дитини малює в шафі, коли матуся вимкне світло, та все одно тварина. Тож якщо щось і трапиться, то це буде останній знімок, де не буде нічого, крім розмитої плями. Боже, гасп, під пес уже стрибне, і після цього камера найпевніше вже не зніматиме, а якщо й буде, то замість знімків виходитимуть темні квадрати. Бо ж не можна зробити знімок камерою з розбитим об'єктивом, а якщо той таємничий власник Тіні впустить камеру, коли газпит-пес на нього стрибне, а я певен, що так воно і буде, то вона, ймовірно, впаде на тротуар. І, очевидь, все-таки розіб'ється. Врешті-решт, то лише шматок пластику, а пластик та асфальт або бетон – кепські друзі. Еморі Чаффі вийшов на свій критий ганок, на дошках якого вже почала лущитися фарба. Самі ж дошки від часу покоробилися, а металеве покриття ганку поступово набувало і ржавого кольору запеченої крові, і де де в ньому зяяли дірки. Еморі Чаффі був одягнутий у блейзер колись ошатно-синій, та тепер після численних чищень він набув непоказного сірого кольору, як однострій ліфтера. Еморі Чафі з його високим чолом, що здіймалося дедалі вище і вище, аж поки врешті не ховалося під дрібним жмутом волосся, вишкірився своєю привіточки, як і щастячко старенький, як і щастячко, як сямаш, як сямаш, усмішкою, яка оголювала його величезні передні зуби, роблячи Еморі подібним, як гадав батя на Багзабані, наче той потерпав від якоїсь розумової недуги. Батя взяв камеру за ремінь. Господи, як же та штука в'їлася йому в печінки. І, вийшовши з авто, вимушено.